A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was-salatu was-salamu ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Te jodha falandirim motom absolute mirjojet motoplota jan vetan per Allahu jalla jalaluhu zotina botrava kriu sin ngjithsis. Përshëndetjet tona Më shira Allahu جل و علا dhe bakim te ti të gjitha së bashku qofshim bi me më të mirën dhe zotërin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi shoqëtin e ti të besnikë bi familja të ndarshme dhe mbi bashkordhet e ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kën botës të cilat e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit do të vazhdojmë lejen Allahu te bareke o te ala në serialim dhe vargën e ligjaratave në bje shkrymin dhe biografit e disa prej pengamberve të cituar në Kur'an dhe kemi përmen në fillimet e ligjaratave sa Allahu Gjellë Gjellë Luhu nuk i ka shkoqit të gjitha historit e pengamberve por ka zxedh për e tyre aje e cila është me përstatshme për neve dhe me dobishme për jetët tona andaj neve kemi thanë se nuk dhe të lojmë pengamber pa e përmen se pako emrin e ti edhe nëse nuk flasim për historin e ti nga se edhe pengamber disa për i tyre të cilat janë përmen në Kur'an neve nuk kemi histori për ta neve nuk kemi shumë histori për ta si që ishte puna i drisit alehi salatu vë selam puna e dhull kiflit alehi mus salatu vë selam mirë për, për histori të atyre pengamberve që allahu gjellëvala ka shkoqit më shumë fragmenten nga jeta e ti, neve jemi ndal më shumë dhe më te për me ta. Sot kemi për para neve gati pengamberin që thash se kanë thonë disa prej shokve të pengamberi sallallahu aleyhi sallem se gati kurani ka qenë për, për musën aleyhi salatu e selam pra nëse njëri u jo e lezen kurani nga filimi dherim barim e shef një fenomen të qëditshëm se musa është i theksuar dhe i përçëndrojë të vëmendja njëri u jo tek Musa li salatu vesselam për numrin e madh të përmendjes së këtij pejgamberi te Allahu xhelle xhelle jalalu dhe përmendem shumë për arsyeve që Allahu xhellahu ala ka veçuar këtë pejgamber dysharsia për vetë pejgamberin e dysharsia për popullin e këtij pejgamberit por ku të mbledhën këta faktor kanë kanë qenë shkak që të jetë ky pejgamber më më i përmendur Dhe thash se nëse ndalnim me kët pejgamber gjatë edhe xhan që zhduot, kjo duhet më çojnë me me vargje të të ligjëratava. Mirë, po neve kemi shkoqit vetëm një rast nga jeta e tij që të shohmi kush o Musa e kush o populli i tij. Kush o Musa e kush o populli i tij? Që ta kuptojna Musën sa është i madh te Allahu xhëlaluhala e ta kuptojna popullin e tij dhe pse po e shkoqit Allahu xhëlaluhala atë shumë? Thash pas i kalun bit e Israelit në Palestin dhe kalun për të i detit, ata bon qudira. Me ata kishtë të ndodhë qudira. Qudira fizike, qudira psichike, qudira mendore, qudira shpirtrore, të qudit shëmishin. Andaj Allah u gjellëvala, ne e ka përmen mentalitetin e tëre, që shmendojnë. Ne e ka përmen zemën e tëre, sa të ngurt janë. Në e ka përmen shpirtën e tëre, se si s'perceptojnë me shpirtë. Edhe në e ka përmen fizikën e tëre, liksin dhe qalimin që ka e ja kanë ata në rrugën e Allahu gjelle, gjelle vahala. Pas i ka lukën atjen, do dhe në shumë, shumë qudira. Shumica prej muslimanve janë të njohër aty këtu me historinë e musë, ale i salatu vë selam. Një ditë prej ditëve thash, një njëri kështë të qenë në kapital dhe i pasurë, dhe s'ka pasë fëmi për të trashegue dhe bite vlaut pra e vrasin nipat agjen e tyre për t'ja mor pasurien a i cili e vrat del në shesh në me i dan qanë për para njerëzve kush ma ka vra agjen pra vrasës i qanë për agjen e ti deri sa gati për t'u Allah u gjithë dhe dhe gati hini fitnja për t'u për t'hin konflikt ata rëshkun të mu salaj i salatu o e selam, atër shkunde musë a leghi salatu, o e selam. Dhe pre këtu, ta zhvashdojmë me dobi që a kena mundësime i ndzirë nga kjo nëgjarja. E para, një dobi kujtit kujtoho të surja Jusuf, fillim atje të nëgjarja Jusufit a leghi salatu, kemi përbend faktorin e stabilitetit dhe baraspeshimit të veprave, po dhe baraspeshimit të situatës edhe qëtësimit të situatës Se në shumicat e rasteve, mos tamë në të gjitha, në shumicat e rasteve, faktor stabiliteti, faktor qëndrushmërie, faktor mi ik fitness dhe përqarjes, janë ata qka kanë dije pengamberike. A e patë Jusufin dhe Vlezrit. Jusufi e ngoj babën, u konsultu me babën, u këshilu me babën dhe përfundoj mirë, përfundoj mirë, dhe Allah e lafdrojmë funë. Dhe pat e patë vëzër të tyre, diskutun vetë. Apo, diskutun vetë. Na, me gjithë se babën e kishën të shpija, kanë mujtë shumë letë me zidhë problemet. Andaj djetarët kanë thanë, prania e pengamberve është faktor stabiliteti. Andaj Allahu Gjelluara ka thanë, wa la tuf sidu fil ardi, ba'de islahi ha. Mos banifesat në tokë, pasi që i kemi ndreqë, kanë thanë komentatortë, e kemi ndreqë me pengamberë. Kemi që pengambera të e ndreqin, mëse prishni. Kush janë pas të tëre? Ka thamë pengamberi, sallallahu aleyhu sallem, el ulemau warathetul embia. Ndikush thotë, po pengamber të kanë vdek. O shte vërtet, ata i kanë trashegjimtartë të tëre. Ata janë njërës të dijes. Njërës të dijes e trashegojnë dijen pengamberike. Njërës të gjalarët, njërës i të msimit, të Kur'an i dhe sunetit, trashegojnë msimit pengamberike. Andaj na nuk dhejna vetëm thash Milan gjarjet në gjarjet në formën e romanit E, atërë, shumë mira konë Po, që shjo pengamber ka pas, jo vlojdashur Të nuk jetë eluzione Na vazhdojmë deri ditë në gjegimit me këtë mësime Por shka imi ndalë, por shka gjërojmë, por shka falemi Por shka këse kemi të rashëgu Dije pengamberike Andaj pengamberi a.s. në këtë hadith Ja u ka hedhë posht dhe Ja u ka rzo justifikimin e kot njerëzve të cilët mundohen me i konsultue me kokat e tyre çështjet e mdhëja dhe ju ka thënë jo kam pas njerëz të cilët kanë me dijen e Ibrahimit e Yakubit e dijen e Jusufit e dijen e pejgamberëve e edh të Muses e dijen ti tëme alayhimsalatu wassalam edhe këto gat i thotë Allah për për të rrok kush e certsoi se ato atë Musa Musa alayhi salatu wasalam. Andaj kur na kemi telaashe, ndash familjare, ndash intimë private, ndash mes bashkëshortëve, ndash shoqërore, ndash globale, ndash lokale, çfarë dush problemi? Kush është faktori i çetësisë? Koka jote me dal me vllazënim e diskuto? Jo ja, vëllai dashur. Diskuto me trashëgimtarët e pejgamberëve. Dije me bindje se kanë zhidhje Dije me bindje se kanë zhidhje Edhe nëse Tyje dë boho citja në kokë Qishu bo bivet Israelit O Musa është vra njeri Po thume pre lopë A po dhe tha shumë gjematli Shumë pre njerëzve Dhe cilat do është anemër gjelozis Do është anemër dashuris fes thojnë, Ajo të shka thuat Dhe ajo të shka është realitet së përpudhët, edhe këta thanë që ështu, është vra njëri, ty po thume prej lopë, kjo rrugë tjetër, kjo rrugë tjetër, ma djeka logarit e të te tëkhi dhu në huzue, më zbana i gare, Musa, më zbana i gare, andaj, faktori për ti qëcu problemet dhe për ta rrujt, ata shalore ka qëjt, që rrend i tokës, janë pej nga mberët, dhe në shdo rast, E ke një pasë e pingamberet janë faktor stabiliteti Një ditë prej ditë dhe Familia Eusit edhe Khazrejgjit Në Medine, të se të banë musliman Një ditë prej ditë dhe një, një johud hinë mes aty Edhe jo përkujtan ato E, kur i një rok ju atë herë në të kaluarën Një një botë sopa Edhe gjakat vlojnë Ku shërë mi që të sue? Shiko, u rokën dy veta Njoni prej Eusit, njoni prej Khazrejgjit 300 vite luft kanë pas 300 vite luft Kur ardhen do tjerë Njoni prej fisit ati, njoni prej fisit këti Gjdo njoni ureshtu ka familje vet A po, mos arrosi si kena aruna ato Kur datë pengamberi Alehi salatu e selam E këtu është faktori pengamberik Tha e wabida'u e tijahilije A me thirje i njëranta Kujti shkon menë kjo fjall e parë me thonë kështu ati që kanë ka dhije pengamberike, a i cili është pengamera i cili e dinë Kur'anin, e bi davetin gjahilije, a me thiri e njëranta, a me thiri e njëranta, nga se pengamberi shikon me qëtësue dhe me realizue përmirësimin tokë, e jo me kanë dhu që, e, mosu menose dhe unë jam qaj vjetërishka, a një pse jam pa musliman, andaj, kujdes, kujdes referenca dhe burimet të sakta të dhijës sa Allah u gjellëvarat të zvritur në tokë. Tjetra, e që është, e që ditëshme, këtu në këtë gjarje, Musa a.s. balafajohet me akuzë, e gjithmon në akuzë ka kunder efekt, pra të ti shkakton provokim, dë ngacmon ajo të kumbon, ajo si gosht, mirë po gosht dhe shpirtit, dë goshton, e atërë që shkime raguhe. Këtu një mësim shumë i madhë, Musa a.s. ishte njëri i fortë, shumë i fortë. Disa djetarë kanë thonë, shdo për nga mberë ka ardhë me fuqit e katërdhët burave. Me fuqit e katërdhët burave. Jo nja, katërdhët. Mi posë të njëri dhët veta me veti, njët, a? Mi posë njëzet, me shku bashkëm njëzet, kujton që filmat u bo katër dhot fuçi të burrave i ka pas ngrushtin e tij andaj kur i kam shuh thellë ke zeu Musa nit më shuhë ka vdeq atje mirë po këtu çka boni kur është puna me çecue dhe me realizuë çollime të mroja nuk kallzohet forca nuk demonstrohet forca shishka i than ata apo ban hajare ti vëneva a kjo provokim i madh a sai nuk isht fmijë mi thana apo ban hajare ata i than me me me tallje apo ban hajare me neva leket punë Musa e far lopën e në të kafdek njëri se dina kushe kafra ti thue prajnë e lopën këtu mu baskon këtu njëri i thjeshtë që që që që që që realizu këndër efektin apo e dini që që realizojnë njërzën sot këndër efektet mirë po munë sa ja. ka dalë tha e u dhu billah tha Allah ojna ruyt Allah ojna ruyt andaj pëse ki forcë pëse ki forcë zdemostrohët Pse ki forc nuk manifestohet ajo. Pse mundesh, nuk ban. Po po o maun e muimi apo po zbanovo. Apo tiç mi alon, po do të mi alon. Apo pitje të ke çka të vin. Po snrohet kjo, durot vëlla. Se si e majma se Musa. E kanë provokuar vëlla. I kanë fol, mos foli tash pun të era. I kanë thon ka defekte në fizik, as i shtum fizik. Allah do të fa edhe u Musa. E kanë munuar shumë Musën. E kanë mundu e feberra e hulla Allah e ka pastruhe andaj kjo një mësim tjetër pse mundësh zban a po dikështot po do muj mu, edhe unë e muj, edhe unë jakëthej jo, për ta ku këtu këta ma mirë për ta ku këtu këta ma mirë e lidhvi me zotin tonë gjellë vahala a dinë sa ka forçaj a dinë Allah o sa ka forç i dha e rade emran kër e do një punaj, kër e do veç me dasht, jo ma shumë i thotë ku fe kun feykun boh dhe bahat apo drev edhe dridha shkatron dhe shkatron mshodhe mshodhet inna bas sherabike la shadid ka than allah ju jella ala e mshumja zotit tan shume madhe apo nitermat 4 sekonda kret per jasht ila me spija me kret nje vrzhim mar me madhe nje tsunami shkatron popull apo ja i ka shkatruar allah ju jella ala ne te kaluaran po çka thoin dietaret Ajpse ka forëcën, nuk e demonstrëm Që ka demonstrëm? Rahmetin Rahmetin Këto thot një djetarë për djetar, i djetarë Sa ma i forëcë që është një riju Ashtë ma i budhë dhëtë me ka Me tëllat bazamente Ja, Allahu Gjellu Ale Ska ma të forëcë ajo, Allah Nuk ka ma të forëcë ajo, kush është? Allahu Akbar Allahu është ma i madhi, për po madhi a thënë a, a, a, a, a për dit Po mësë ja ma i madhi A për dit në më shonë neva, jo me buci, me thop, me mëshirë mosh, tha Allahu Gjellovanë sa i Bukhari hadithi në arqë e ka shkrujt inë në rahmet i sebeqat dhqadabim mëshira ime ka tejkalu e ka tejkalu hidrimin temë, a keni mëndu dhe njarë këtë hadith pse e ka shkrujt qëtu sa i prej forësës shka e ka edhe e ka bo obligim më koni më shërshëm andë këtë i shikoni disa njerë që së në mbajnë më zemrimin, më lefin, hidrimin për çdo sforc, thapënga thapënga e Ameris sallallahu alaihi wasallam, leysh shadidu shadidu bisur'a, nuk është i fortë ai i cili A i rrezon njerëzit. Ai i fortë ai i cili e mban veten dhe i dërimin e tij na sa vështirës, apo vështirës. Po po e demonstroj ndoshta edhe me me gjestë për ta kuptuar sa vështirës. Andaj kuptoj një meselë. Pse mundesh zban? Allahu mundet me neve shkambos. Çfarë dëshkon me dashka ban me ti. Nuk mundet me qëku menja, shamunet me ba me tije Unë e kumë përmenjë në një gjerat Neve një dhamë kër nga dhemë Nja vetëm Vetëm nja Eshëti dë njojën ti Familjen, o po më dhemë, së jam rëhat, naton, keton Taj mjek, të ki mjek, së bosh rëhat, gjumi zë Nja vetëm Me t'i shlu dy Me t'i shlu tre Me t'i shlu katër Me dhim tre vetë Me dhim ketë Këto janë vetëm nervat e dhamëve po me t'i shludhim të atë e komve, e durve, e kokës, e dveshve, e cive. A di që ka t'banaj? A di që ka t'banë o dhe? As menë ski për me dalë qaqë. Apo në thënë atë dalin menë. Ski qaqë menë për me dalë. Sa më dhe t'aj me shludhim të? A maj nuk e banë këta. Nuk e banë. Inë në Rabbi Rahimu në Vedud, se Zotë jam është i butë, edhe i më shirëshëm. Forca nuk është që duhet demonstro edhe pësë e egziston, pëse nga se duhet matët me urëci. Musa, ale um i sëratë, të se më këtu e kishë forësë, ju më thuni muaj gara, kur këmë bëj gara në me ju, asë tjerë. Ka mujtë me reagu me fuqi, pos ka reagu. Qish ka reagu? Ka thënë, e u dhu billa, Allahu në rujtë, en e ku në minel gjahilin. Ka thënë, Allahu në rujtë, mu kanënën e prej i njërëndve. E ka qujtë i njërëndës, pra shiko, ato për akuzojnë me njërënd Shikovaçara ona me ta guzuoi me një rond. Po këtu më simi tiatër se dietar thon, ça të shma i madh shka autoriteti, ça të shma e madh shka është dhimbta. Shembul, një për shembull, më thon njëri për çetin rrug, ignoron. Po si dha më shumë valla. Shka kam i dhimbta, s'ka s'ka investuar me vite për ta ndërtuën autoritetin e dijes e pastaj ti dhimbje. Shka s'ka mi s'ka këtu dhimbta. Andoj, sa mev, ma shka dhia, me e malë është ka dhia, që është me e malë është goditja, kur thuët i një randë. Para me ndohë, pengamber, ka folë me Allahon, pi thuët hajgarë, tha, ej, hey, nuk jam i një randë. Nuk jam i një randë. Mirë, po me zhithë këta, e duroj. Okej, okay, tama, kalëm, kalëm të tjetra. Andoj mësimi i parë, dhe zërë. Mos demonstrojna, qka kena mundësi me demonstru. Po demonstrojna ta qka duhet me shfaq, me prezentuhe. Andaj Muhammedi sallallahu alaihi sallam Në meke E dini të gjithë Ishte i fort Kishte familje Por asë një herë Asë një herë Une Une jam shëtit në për historinë në pengammeri salam, Në burimet e, e, e librave Jam shëtit Unë nuk di një ras në meke Po asë në medine Që pengammeri alaihi sallam është provoku në dherin e ti Në autoritetin e ti Në pengammerdhëkun e ti e që a i ka thonë, e tash ndrysh e këna mjabona. E kënë akuzu grujën për lavire o vlo. Për lavire e kënë akuzu grujën, e qëfar grujën? Aisha, grujën e pengamberit, kurorës pengamberve, për edhe që i ka e kurorës e njërzimit, e bubekri. Pas tërtimi, pas tërtit, me gjitha ta, që ka tha? Allahu i tha, dhe të me kalu kjo. Do të me kalu se ishin disa faktor tje që u dashkemeru stabilitetin me dine. Pse nuk është, ran, nuk është letovla. Mune është me paramendu tje më të përhap lajmi në, në, në, në qytet se gruji në kila vire. Edhe s'ka kërkush me të mbrojtë. Nuk ka kërkush me të mbrojtë. Edhe baba i vetë ka dhonë, së di që aki pohe. Largoj jo për këtu. Baba i vetë, Ebu Bekri. Shke në argumente, i e kërkush me të mbrojtë. Sallallahu aleyhi wasallem. E e kanë munduave, i kanë dhoni çmendur se hirbaz, faljor, shumë lafe, të rënda, i ka dhuru alay salatu wa salam, se ai i cili ka qëllime do të më durua. Ai i cili ka qëllime do të më dyrua. Andaj tha Musa alay salatu wa salam, e uzo billah. Allahu na rruaj. Premsimeve të tjera, çajë gabiment direktor, ose njeriu kur dëshiron me bë ba diçka të mirë, do të më realizoj qëllime të larta. Duhet me i morë se bepët. Duhet me i morë se bepët e duvura. Si në fjalë dhe në vepra. Shiko këtu Musa. Edhe në fjalë, edhe në vepra i ka morë se bepët për me realizu qëllimin. Qile ishte në fjalë? Qile ishte në vepër? Në vepër ishte që e majt i vetën. Kjo vepër. E majt i vetën. Tha, e udhë billa. Nuk reagoj. Nuk reagoj. A në mësë reagimi dhe korit e të vepër, se e ka shtip vetën. E ju tha in allahe je murukum ente dhbahu bakara tha me dhvërtet allahu pëjordhran me e prej një lop allahu pëjordhran këtu të ku është marja sebepeve kër të ju komunikojsh njerëzve kimi përmen pite nuhi pite ibrahimi e anden të pinga merët ti nuk më nëshmi me, me, me komuniku më njerës që gjithdo të ti që ish morën vesh ata që ish morën vesh ata Ando Ibrahimi, që i shval keme popullin e ti, kur se përmen ke emrin Allah? A vo? I theke, babë zetë, pëse për zërona, a shkas nini, shkas dëgjon, a popullin e vetë, i theke, a, që njëko ka zëtë jam, shkoj, a, e ta është dhe në tjetëri, e ta shkoj, e jenë tjetëri, me gjuhën, që ka kuptojnë ata? E Musa a.s.s.m. ishte me një popullin, që ka njëfshin, mirë Allahun, për te Ibrahimi, E një pite Jakub, e një fshi Mir Allahu gjallë ola. Andaj tha, "Allahu po ju urdhron, keni kujdes që e dini shumë mirë kush është Allahu gjallë ola." Ktu gjallën në kuptohet. Nëse sunja vërteton njerëzve me argument dhe provë dhe fakt, se çështja që po fali është prej Allahut, mos folu. Mos fol. Se vetë shik me votë lashë kur jot tjetër. Amba don po du me fol, smunesh me votë. Amba don po du me votë davat, smunesh me votë davat. Da. Ban davat kur ti argumente. Kur Muhamulli është mbi udhëshpunëzë me fakte, çka u ka thënë Allahu xhël xjalaluhu. Në filandh dhe filan ayetin dhe këy është koment edhe nuk ka diskutim kët mesele. Nëse je këtu terreni e ki përpara, po për, për ndryshe veç kimë, kimë bova përzië dhe ngatresa. Prandaj çka i tha Musa, inna Allah. Allahu po i urdhëron, jo unë. Allahu po i urdhëron. Prandaj kjo është mësimi që duhet të marrim se bepët në davet sidomos me të tillë popull. Të rëjat ato të popullit, që bën hajgare, që bën hajgare për pengamartallah, duhet me pas shumë, shumë kujdes si ti trajton. As nuk guxon me hik, as nuk guxon me forcë të zgjduh. Apo gjëndjet që nuk mundesh me duruar, as nuk mundesh me ndrygjuar. Apo sekret, me hik pason se si Yunusi. Me nejt, tiu që më fol. Andaj, kjo punë nuk është e lehtë, valla. Imam Ahmed ibn Hanbali Me një kohë pas i kishtë e botë do vite në në dije dhe në hadith në ditë për e didhve erdhë njërën i tha Masha Allah, ohoj, këtë dunjajat njef Këtë dunjajat njef Tha Mirë për muë, qëfar pune i kumhije Mirë për muë, a i ka i kepse i ka hikësaj pune Dikush ka në qësë unë po hikësaj pune Qelë më një pak me dhe mu të ranë pak Qelë më një një derë O dha ulemat e kaluar kanë kajt janë në mërzi, pëse i ku mi kësa i pune, pëse unë gëtërova këto, no, përgjëtësirë e madhe, me në shkrujtë për Allah, unë gjellë vahala. Andaj, kër të bajshë thirje dhe kër të falshë dhe kër të diskutoshë, më argumente. Nëse s'ki argumente, heshtë, heshtë. Dhe, prej argumenteve që ka i kena na praktike të umetit ton, shikone prej të tabi enët, deri në kohën e sodit, a i dini se cilat janë im që kanë mbetë të pa shkundur dhe pa lëkundur që kretë njërzimin djeka ta dhe gati radh radh në shekuj del një atë që ka i merguzimin më i kundështu ata a disat janë 14 hebe apo duke fillun nga Ebu Hanifja Imam Maliku, Imam Shafi'i'u dhe Imam Ahmedi hajtë kalzom një muhe për gjatë historis për ejtë e Imam Ahmedi së është i fundi Ka në betë 4, hajtë e mëre i studia historien, hajtë e gjejën e i djetarë, përveç, të thash, një në shekull, në shekullin e 4, një të pestin, një gjashtin, në shtatin, një, në krejt shekullit i gjenë asistemu dikon, ose ka i këtu, ose këtu, ose këtu, pse valë, përgjecija o valë, ku që e banta është me the peste, hajtë e, Qëfar ku drejti të është me pasë për me bata? Po nuk është dhe njerë ku drejti sa është përgjëtsia. Sa është përgjëtsia. A dhe i moneve në këta. Se në dhe kaluarën, jenë friksua për kësej mesele. Ule ma, vla, e kanë kuptu gjuhën arabe. E kanë kuptu e si, si, si formulotë Kuranit, stili Kuranit, si dali dispozitat për ti. Kreti kanë mërveshë dhe në fund ka thonë, jo, jo, vla, pishkoj masi ti ishka i masbahani i Fəs Ahmedit Malikut Qafijut. Lej Allah se kjo për detecia. Ibn Taymija. Ibn Taymija që është një apo dietar në të shekullit të 78 i cili ka dal pak. Apo ka dal për mëdheve në kuptimin e shoshitjes argumenteve, po në fund çka ka thonë? Ka thonë jam me Ahmedin. Pse? Po zdilët vëllai. Nuk dinë se Randa është më dal. Randa është më dal. As njeriu i sot i Ahmedia pa gjuharabe, pa kuptim të, të thuk të Kur'ani dhe soneti dhe dhe, jo me levlo qe hadithin ku e ki letish ka duqt dhe buha një i fjas, ahmejdi Kjo është si kur këto këtë këtë kanë thanë a hajgare po ban menejra andaj kujdes, kujdes i madhë se kjo pun nuk është hajgare kjo është me nën shkryt për Allah, Allahu në gjellewala Allahu ditë në gjgimi thot ec këto andaj vaqifuhum innehum mes'ullu nalli nalli pak qëto, kina mi morë për pyth Kush po më dëgon çj këtu? A e ke ditë sa prej mua apo ka ke morkët meselë? Po gumni valla çj çtu bëj çjtu akon. Ku akon çjtu valla, çe mos hafi ku asht. Çe mos hafi ku asht. Andaj mes injoronëve dhe njerëzve të dijes është mos hafi. Ka thënë njëri preditarëve të Spanjës Ibn Hazm el Andalusi ka thënë gjithmonë kur pretendojnë dhe të këmbulin dikush se unë jam ndjekës i argumentit, ka thënë xer jam mos hafin. A di ku është po pokatata Marshad i Fahmetin, jo Allah. Sherif Fahmeti, joja, çe Musaviç. Çu thua argumenti? Nuk do të shrifameti. Sherif Fahmeti ka dhënë mundin e vet, Allahu është përbleft. Të gjithë kanë ka dhënë mundin e vet. Allahu është përbleft. Aman çështja është që e sikletshme ku është punë madhe, le metin e madhe. Lej Sherif Fahmetin tash. Ti po dhunë një një, e ndjej argumentin. Bujrëm, e çelim Kur'anin. Derat çish ka zbrit. Prejt Allahu Jellal jellwala, ha daj kujdes, nëse Ibn Taymije, se Ibn Qayyim, Ibn Hajeret, si ka leju me dal prej 14 dhebeve. Nuk po duhet me hind me dhebe, çka është puna. Po po duhet të osë s'kam bos guxim me dal prej ajo e cila është vendosur si gryk dhe gjade e të menduari dhe mentalitet i caktuar nga njerëzit e mbyj si imamat e mbyj. Tjetra kanë thënë djetarët se e nëzjelimin nga kjoja jetë ku ka thënë Musa a.s. e u dhu billah e në e kunë minë al-gjahilin kërkoj mbrojtën nga Allahut që të bana i njërante ata i thënë mëzban hajgare kërkoj Allahut mbrojtën që mëzën i njërante djetarët kanë trajtu këtu shikohë ato i lidhën kanë thënë ato kipsës tha Allahut mërrujt më konë hajgaregji po tha Allahut mërrujt më konë i njërante Se bëmja hajgarën kësi mesele është i njërënës Dëmonë, une nuk jam i njërënë Ju po më akuzoni me hajgarën Pra me njërënës Se bëmja hajgarën në mesele të fejës është i njërënës Andaj nuk jam i njërënë Andaj nuk jam i njërënë Që që talja dhe marja me të letë Me modë se huzue Në gjuna rabbi thënë huzue humorit Ito humoret hargo ai garas muz bavit. Mir po hu zua i thon edhe sendeve të leta. Ragull hez. Njerë i let. Komedia. Por si marr sende me me trond, edhe me seriozitet që është i rand. Peshon rand, nuk është i let. Ado me ndje let dhe me ndje prejt. Se është i randë i let. Ineranca e cila e ka llogarit Musa Inanc është më mor çështet e thejes shkelëshko. Po duhet më i mor me gjid, me përkushtim dhe besatim të fuqishëm. Kjetra është se sa do që njeri ju të kjetë fuqi mentale, të kjetë fuqi intelegjense, të kjetë fuqi fizike, të kjetë fuqi shpirtrore, të kjetë durim, të kjetë furnizu e vetër edhe me sprova, e të kjetë kalit jeta, sa do që të kjetë kalit dhe të kjetë gdhend, apo musa ishte te, te për i menqër. Mentalisht, fizikisht, shpirtrisht, i kalitur sprov pa sprove, o dho, Kishkalu detinë, kishkalu shumë së proha me to, me bini Israel, tishtë së... Andoj, parame do, në surën, në haditën e Israës dhe mi erajit, parame do, të kuptoni kush është Musa, e pasaj të kuptoni që pi ta jetë. Gësë shpesherë njerëzit, por të kuptu e du të shka këpasoj. Musa, kur hipi për nga mbeli, a.s. në mqil, Allah jadha 50 namaze. Kur shdripi për është, të Musa, që i tha Musa? E rëgjë i la rabbi, këta u të zët Tha dhe të thapëse me shkute Zotit Tha shko se inni A leqtu beni Israel Tha une i omorë, ju ku më dhonë ilaq A leqtu Ju ku më dhonë ilaq beni Israelve Spranojnë let njërzin Tha shkami thonë Is el rabbe ket të këfif lutë me të letësue U këthi Prap zlipi tha hip, hip, Kërko prap letësipi se, se dyrojnë Tha tibnu hajar el eskalani komentu, Komentatori ma i madhi adithet Ka thonë se pejgamberi alayhi salatu selam e mirëkë këshillën e musës kur ai ishte më i madh se musa ai dinit se është më i madh se musa tha pejgamberi alayhi salatu selam mu ka në musa gjallë si lejohet pa shallahun vetëm se musa në saf pas mesjes çuqi pejgamber ka thon përkë tjetrin du të bëkon në saf mas mesje ama kur ka hipni sra ja ka marr këshillën pse më i madhi aty në pozitë më të vogël po ja marr këshillën pse thot Ibn Hajar Elaskalani se i skalituri është ma i ditur se i dituri i sprovuari di ma shumë se sa i cili e ditë të rëtikisht pe nga meja lejtës raza me di se popu i spranon let a më nuk është nisoj me diti që i spranon të rëtikisht dhe me dit praktikisht të vla unë i kumë dhanë i laqë vla, i se kapi ja kumë dhanë, ja kumë dhanë, get form, not form get form, kret format i kumë provu se më rënë ata nuk e më rënë Andaj, për nga mbërë a.s. e, e vërtëten këtë hadithë që kjo është ma i shkalitur, ma i sprovumë, andaj, amur këshilën, deri sa në këtë komunikim na këna përfitur na, se tash i falë nga 5 vaktë. E i falë nga 5 vaktë, me që këtë bised, kjo ka qenë shkaku, që në asot mi falë 5 vaktë, e jo 5 vajtë. Andaj, ndjekja njërzët e shkalitur, gjithë mund ka, gjithë mund ka, dhe është faktorë, i bereqetit dhe i mirësijes dhe i lehësimit e ta shqyki për nga merë i shprovum i skalit, i dishem, i begatshem me gjitha ta qaboni au këthite mendja vetë me thonkallave se unë e kam përvoj me juve, di ju që shi, i, i mirë nivesh muabejtet apo kjo ishte ga fundi jetës tha eu dhu billah Allah unë arrujt Allah unë gjithmonë në piktë par Allah sa të dush me mërin alt me mërin kulmil Musa kulmil e kamri jo dho Kullë minë Allah i ka fol. Apo, me gjithë ata, me gjithë këtë pozita dhe privilegje të shumë ta qëka i kishte, tha veç Allah i munët me mëni munë këtë rast. Se si kleti madhë. Andaj, sa do që skalitë është në jetë, nevoja jote për Zotin ta në shumë e madhe. Së mundë dëshë Allah më dalë prej nevojes që e ki për Allah unë gjellëva ala. Prej në fëmiri, deri në pleshtiri, ki nevojen për Allah unë të bareke, vë të ala. And se sa do që t'jemi dishëm e sa do që zgjerohet horizont inteligencave dhe mënqurive e t'kuptohet se endet e t'jesh shumë ma i privilegjumë se shënë qëshëria ki nevoj për Allahun tanë për Zotin tanë me t'nimue nga se njësë matë mdoj se ti së një kanë dalë vetë së mund është me dalë vetë kjo është telashë labirint i madhe Allah labirint i madhe anaj kujdesi duhet me qenë shumë i madhe tjetra prej dobi dhe është ku e përmenda në fillim të legjeratës se përmendja shumë e bënu Israelve është përqëllim zbulesa, zbulimi vla, me të njërë mpah kush jam këto, e që me pah skujdes, edhe në trajtim ndaj atyre, edhe me u cilcu me edhe më njëros me njërat e tëre shikone shka than u dhe u lana rabbek, i than bënu Israel o Musa, lute zotin tanë Lute Zotin Tanë, Subhanallah. Pa i Zotin Tyre, edhe Zotin Tyre, edhe Zotin Musës. Pa të i thanë lutë Zotin Tanë. Kjo qka argumenton? Se këtu kanë bo mendjemaðsi dhe në bashkë me mendjemaðsi edhe talje. Lute Zotin Tanë, kjo është talje madhe. Dhe ti mund është tashme e paramendue se qëform mentaliteti si dhe në kokat e tyre. Ku me musën bojnë kësi trajtimi, Lute për Allahin tanë, hajde të Këtë dhe kalëzoj e këtë mesele, kështu Për të hinë në gjari, apo Lute zotin tanë, o dhe thurët lute Allahin tonë i, edhe, Kër i hinë në Palestinë Se kini me e qliru, këtësi në thanë I dheb enë të varabuk Fekatile Inë ha hunë ka idunë Tha shkoti me zotin tanë dhe lufto Në qëtu për pritna, kur të me e qlirështë Vina, asuk i thanë me zotin tonë Kjo është Te ke burë dhe me një moshi dhe të çhenurit kryenësh me Zotin xhella xhelaluhu. M'jidata M'jidata Allahu xhellu ala, a demonstroi forcë e tha moshi e that kët fjalë tash, tsunami. Jo, vazdo. Vazdo i tham Musa. Vazdo, madje çikim Musa ka pas porvojë edhe me Firaunin, ku i ka thënë Allahu xhellu ala: "Idhaba ila Firauna. Shkonit te Firauni se të dit. Wa qul lahu qawlan layyina." The foli but aty dhe folni, but ati. Dhe shikovë, këtë trajtime të bënu Israelve ishim provokim pas provokimi, provokim pas provokimi. Me gjitha ta, këtu delëmsimi tjetër, më njëherë pas këtina, se standardi i të folurit e vendos njëri mirë, i jërë e thana. U në e parmenat gati në zhëllit gjerat këtë mesejle. Ti ndërto trajtim dhe raport dhe lidhje me njërës Ma tash kat kamsua fëja jote. Jo, çka po thojnë ato? Ato t provokojnë, t dojnë me të provokojnë, tallin, porçmojnë, nënçmojnë, përdhosin. Çka doën vetë të bëjnë? Çka dojnë të bëjnë? Çka dojnë, dojnë të folin? Çi dujnë në shprehën lirshëm, çka problem? Ti zguxon. Amun e muj. Mësimin e parë kujtoje. Kur kurtohesh të doni unë muj, kujtoj mësimin e parë. Edhe ai ka mujt. Edhe ai ka mujt. Ama nuk është punë e e mundësis këtu është punë e vlerave vlo. Si shkonë mungësa t'ja këshkëthijet njëtë, si shboj mungësaj andë si shboj ibrahimi, t'i shkon trajtimi njëtë, që i ka provokim pas provokimi mirë pa mungësa që ndronë të stabil. Vajzdoj vajzdoj me debatin të zhidhmi problemin, të zhidhmi problemin, andë kjo është mësimi që mësë provokohosh nga taljet e njërzve. Tjetra prej mësimeve është se njëriju nuk duhet t'i mërë mësimët të zotit me tjerje, me, me, me nëgjesh dhe me t'dosh me, me shkoqit mirë, me hy falë, me botë të dëqiq, me holësua, si kur milin që që gëban të, të, të holë, et të annut, s'a i thunë, et të annut, e këta shiko, është erghollun, është erghollun, është erghollun çfarë lope, ndërsa dietar thonë vetëm shprehjen e parë është kuptuar çfarë lope, se kur thuhet ithbahu baqaran tharë një lop, në kuptimin e pashuar, cilën dhe lop që çlloje. Pra kur thotë dikush për shembull vjen, o sa duhet më dhan? Kuajna duhet më dhan? O vllai një fukarë, cilën fukarë? Pa ri fukarash ka shef. Vesh let jet fukarë. Apo kështu i tha Allahu, pa r lop që ta jeni prane. Cila lop Cila lop Djetarë kanë dhënë Kush e së tërhodon Allahu e shtërëngon Ti e së tërhodon Ajta shtërëngon Pse? Ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Adhidhen që e kanë djerim a muslimi Ka thënë aleyhi sallatu e salam Heleke lë mutënatiun Heleke lë mutënatiun Heleke lë mutënatiun Janë shkatruar lë mutënatiun një shpreje, teje të ngërkume mu të, të. Shikone, jan, të në thot, të, not të të janë edhe shkreje të rënda thot i ma më nevohi u në shpikimin në këti aditit thot e të në të toa të në të toa shka ashtë me u mundu në gjdo sent me shku në skaj me u mundu gjdo sent me shku në skaj andaj thapin nga beri s. S. kush es të rrholon në beri në skaj shkatërohët shkatërohët Andaj kibaudë sanjers, kadaqas ka, s'është qartë kjo, është qart qart e qartë, s'është e qartë, qartë s'o më mirë, s'o më mirë. Allahu xhallwala ka lënë të lirë vullai dashur. Mos e stërhollo se kur tastosh, stërhollesh, s'mundesh më i largue. Kur dishhimat nga zemra. Kur dishhimat nga zemra. Një ditë prej ditëve vet pyetën pejgamberin alayhisalatu selam, duke qenë në hajj, ja rasulullah. A ç'do vit do të më bëh hajj? Ai heshti. Ja rasulullah, a ç'do vit do të më bëh hajj? A i heshti, Allah kuptoj e se kus për të përgjigjët Hets piktu Largoj jo piktu ze A i nin mirë, a i kuptoj në mirë Ski nevoj me apërsërit t'i pytjen Për shtratëjar, ja Rasul Allah A dujtë gjdo vetë me bë haqë Tha me thamë Po, së në duroni Shika Me thamë po, së në duroni Ti shkonë gjdo vetë haqë Valt, kush kish mujtë me valt Kush kish mujtë Mva? Si do mësë këto koha Shikonë çmimët e haxheve sa janë bën. Shikonë si si trajtojnë muslimanët atje. Çish viç mi bëh. Andaj për rahmetin e Allahut ka thënë, leje mëse bën këtë pyetje. Andaj tregovërimi i jonave na çon në ndërkëstë të panevojshme. Andaj duhet më morr çështot lejt. Allahu xhallahu ala ka thënë, falë namazin, ja besojat, ndërtoi raportin që ka thënë Allahu xhallahu ala më ndërtue, edhe vazhdo. Ër er një bedui te pejgamberi sallallahu alaj. Nomadova nomad a që pëthënë nomad në gjuhën e shëriatit nomadet Allah i ka trajtu veçan, shumë veçan ka thënë këta së meritojnë me u zvitë Kur'an e së mori veshë, e rrejnë pengamberin tjetra, janë të ranë ka kryja nomad, bedewi bedewi në kuptimin bukfal i bje njëriju i cili nuk, nuk kupton thelbet e, e sejndeve me gjitha ta er një bedewi, a arabi ta ja Rasullallah, a jë pengamber? Tha po Dhe që të ka thënë Allah Tha më ka dërguhe të ju Si mësim Dënës dhe më ju drejtu drejt A ti Qa kam obligim dhe që kam ndalim Obligim dhe ndalim dhe Së kam shumë ko Mi besu Allahut dhe më besu mu si për nga mer Me fal namazin, me dhe në zeqatin Me a gjuru Ramazanin Dhe me ba haqin e se ki mundësi Tha As se shtoj, as se paksoj A u kry, u kry, edhe eci, shkoj, kash, adidi për fundon. Thapen nga meri sallallahu a.s. Efleha in sadaq, kam e shpëtu si, si ta moj e fjallën e fundit. Tash, neve, minja në parashtrohet pëtja. A ka mujtë mi thonë kada kada, a e kuptove mirë shadetin, a e kuptove mirë muhammed rësullullah, salatin, namazin, zë qa, a e kuptove mirë, jo, gajdashur. Jo s s nuk ngarëkon ma shumë se sa duhet e pranove, hec, hec cita mos që ështu, u kri asë nuk shtoj, asë nuk paksoj kjo është decid nuk ka, nuk ka shtesa andaj, këta kërështun Allah u ja shtoj dhe edi sa e kam pagujtë të Abdullahi ibn Abasi me altan e kam pagujtë këtë lopë andaj njëri ju dhëtë me pasë kujdesit nga shtrëngimi nga se njëri ju munët me ju shtrënguhe që munët me se ne banë, gërkesën Allah, u te bareke, u te ala. Kjetra, prejdo bive që i kam përmendjetartë është, e cila është objekt diskutimi, pyrë po javlen me përmend, cila është ndërlith shmëria e nxalljes së këti trupit të vdekur dhe lopës. Pse lopë me prej, për me nxall që ata. Cila është ndërlith shmëria. Këtu, një prej djetartëve shemë sudin e mëkajim e gjauzije, në ka bën një një shpjegim të të mirëfillt dhe të duhur dhe duhet për ta perceptuajë ç'i është duan. Dietar shpesh hartrulosën dhe, dhe habi, habitën për disa meselesë dhe mundohen me ishkoçit çka është puna. Ku e puna e lopës me me ngjallën e njeriu? Çfarë ndërlidje ka kjo? Kjo lop me prelopën me mor një pjesë të lopës me mshuftyrës ai mund ngjall. Kështu i ka thënë Musa aleykum selam. Pra në një lop dhe mshonë me kët lop ftyrës ajnë gjallët e cila është dërlithshmëria mes lopës dhe kësaj rrinë gjallëje djetarë kanë thamë këtu nuk ka në dërlithshmëri konkretisht ki hoxha shka përmenda nuk ka në dërlithshmëri edhe pse allohu gjeluale edhe më smirti nuk ka në dërlithshmëri do shta tejet racionale mirë po allohu ka do shtë me jamësut ishtë ka tjetër në përmjet lopës atyre pse lopa Lopa, kjo sure, qëka është përmenë, kjo njarë, sure jështë surja, surja e bekara, surja e lopës. Surja e lopës. Dhe subhanë Allah, djetarë thoi, me lopë, qika, kjo lopë, surja e lopës, surja e bekara. Me këtë sure, neve në është mësu feja ma e ma dhe. Me që këtë lopë, ata janë po populli ma i likë. Rallohu, i ndryshon që i zdoje, me një lopë di, lop, di kanë e ngritë, me një lopë di kanë e ulë. Po, lopa të bënë Israel ka posë një trajtim dveçant. Ata kanë madhru shumë lopën. Ata kanë madhru shumë lopën. Êshtë, ë, Allah o thotë, U shribe fi kulubi himul iql. Atyre jo është hedhë dëshuri. U shribe, a këni për shurm. Shurm është me pije, vëllam. Allah o thotë, e ka pi zemre të tëre dëshurin për lopën. Qa ka lopa, vëllam, e dojsh lopën tush pun materializmi tush pun materializmi pra ata janë të dashuruar në material në lop me një dashuri të jetë të madhe derikur deri në ata sa kan thonë e adhurojnë ashtë këtë lop kan adhuruë veç kan adhuruë veç ande Allahu xhelalu ka përmendur Kur'an se kan adhuruë veç e mirë kjo dashuri e lopos çai gapo ata i ka baur që me zbrit nivelet e të menduarit vallahi me, kur dikush e do lopun fuqishëm që fa njeri mundhë mu bëbë? Shka bëbë ataj? Me dash lopë vla. Sa do mu kone mire qumë, s'ka e mishka, po lopë vla, zba tjetëra jo. Po këtë njerës, me adhurimin dhe dashurin e madhën daj lopës, Allahu gjellë gjellë luhu, në këtë gjadje, ja u jabëzimin. Oju njerës, që atë lopë shka pëtëoni shumë, e për adhuroni në vend të kryusit të lopës dhe kryusit të juve, Ajo lopë është për të therë, e jo për të adhuruhe. Ajo lopë është për të therë, e jo për të adhuruhe. Pra therë në lopën dhe hane ata, edhe nëse adhuroni, pa adhuroni ata i cili ja ka dhonë gjallërin lopës dhe njerit. Pra, kër Allah ju thotë, më shoni me lopë dhe a i rinjallët, do nëmi ju thonë Allah ju gjellëva ala. Do më thon Allahu xhelle wala. Mas ya tharrat lopun. Mas ya tharrat lopun. Çka mendoni? Tash, kush e ka ku drejtin me enxhall? Se ktheja, ata mendojnë se lopa apo kanë ndërë fuçi, se kanë adhuru, viç kanë adhuru. Allahu qollot lenë viçin, marrën në kryesorën. Ato shka e ban viçin. Marrën në kryesorën, lenë ata, qata, her, jetën, pasaj, copi, okay, një copi, më të modhin. Marrën ata, pranë në njer, marrën në jetën, pastaj marrën një copë, okë, nësh një copë. Mishoni të vdej kurët. A lopë për kam e njëllë, a unë jam a e që e njëllë. Kus e njëllë? Allahu gjellëvala. E Allahu te barë kjo vëtale ju të regonë. O ju njërëz. Unë jam zoti që i njëllë njërëzit. Këdhelik e ju rihimullahu ajati. Tha Allahu gjellëvala. Qështu Allahu gjellëvala jam son ajetet juve. Qështu Allahu gjellëvala jam son ajetet juve. Ando kjo është nërlëshmëria në mes mshimit me lopë, goditjes me lopë të, të vdekurit, për tu ringjall, për ta treguar një veselë, at Çelsin, Çelsin, që dikush ngjalllet dhe vdes e ka veç Allahu xhallahu ala. Veç Allahu tebaraka wataala. Tu nuk përzihet, nuk mund të të mu përzi as një krijesë që ekziston në gjithësi. As Xhibril, as Malaçe, as xhin, as njeri, as qiell, as tok, as një send, kur kush e di? Kur kush e di? Qysh i një gjallë, Allah u gjellë u ala sejndet. Qysh një këtënë, Allah u neve shpirtin. Hajde, hajde ti kuptoje tash. Kuptoje. Qysh e banë, Allah u njerë i me jetuë. Dhe qysh e banë, me vdekë. Gjelle gjelalu. Anë, Allah u gjellë këtënë, kështu ja omësojnë a njerëzve, neve rinjalljen. Dhe kështu, Allah u të barek e vëtë ala, ja ka të regu e beni Israelve, se Allah u të barek e vëtë ala, i mëson tu në këtë gjari ka dhe shumë prejdo bive, nuk mundëson koha mi përmen të gjitha, e përmen me dhe një, edhe përfundojnë me këta, Allahu Gjelluala ka përmen në këtë gjari, fodribu bibadihah, godit në njëriun e vdekur, me një pjesë të lopës, e bënë Israel të ju e dini, stash, a me godit me kofshe, a me pjesën e barkut, a me dorës, a me kokën, me cilën, Allah vot bi badha. Ti lëndonin, marrin një pjesë, adat mshonin, nuk ka qëllimi donjëna. Andaj thash, kjo është simbolike për tregut diçka tjetër. Po këta këto dietatorë kanë gjetur një mundësim shumë të madh. Allah vot bi badha me një pjesë të saj. Dhe e let pashquar. Dhe dinë këtu në një meselë dietator thoinë. Kurani mirret shumë me të pashquarën. Pse në me të pashquarën? Shpesh har, ai keni pa njerëz të çiqjan. E dëgjoj një hadith, ka thënë pejgamber ose O transmetuesi erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti. Dhe e e pyeti kështu, ja pa përgjigjen kështu. Mirë, elhamdullilah. Mësimi në këtë hadith ku është? Te përgjigja dhe te pyetja? Po, pra, a do të më studioj pyetja dhe përgjigja apo do të do të vërtetoj kush ardh, shikoni kur rreshtet e njerëzve. O xha kush ka konçaj? Kush ka çaj shahinë, ç'i shkojmë? O vallaiat, transmetuesi e ka lanë pasuar leje, të shkonë, e nevësh me kishton erë filani, piri filani po aji përdo të gjahë e er rëgjul erë një njeri po, të er një er një pengamberi sallallahu aleyhi e sallem po shemë u hadithi Amr ibn ebilas Abdullah ibn ebilas a po një njëll për didhve thot pengamberi thot transmitu si erë një njeri Abdullah i thot erë një njeri të pengamberi sallallahu aleyhi e sallem dhe thot tash ka me hi një njeri që është banori gjennetit në srit prapë Kjo është banor i gjenetit. Neset prapë, kjo është banor i gjenetit. Thot Abdullahi feltemestu i shkoha mas. Shumitët e transmitimeve të këti aditit, përdejsh disave, shumitët e transmitimit e lojnë emrën enigm. Kushaj, si dijet. Psevla, se nejnë ashtë zbulumë simi, levla, kushaj shtë. Qa ka tha? Ka shkua Abdullahi, ka nejtë me ta, ka qëndru disa net, e ka përcijel mirë situatër, Notën e tretë ka thon, o vlla, ashi që kam pas nevojë me një ne tetisë shtëpiën që ku e kam. Ashi që kam pas nevojë për bukë, se bukë kam sadush. Ka thon ku po të komporcia se të ka përqësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me jannet. Po ka dësh çka vao se kur jos po bash më shumë se na. Pa po kur jos baj. Pa po ti as namaz nuk do të spo falësh. As falida. Po çka do tha kët titul, çish e morë? Po s'di, nuk e di çish e komor kët titul. Ashi e di çe pas më pas ka thon kët titul edhe unë s. Shkoj qoj e la tu dhe alp dhe kada kada vesh nja si tjetë qajo si di vesh një meselë e kam në ashta qajo dhe kur bim e vletë ketë muslimanë e halal së kam kur farë nuk më zinë të frimë e pikur kujna hisë fjas njerë gjokësën e kam për ketë muslimanë halalë e kam dhe po që kjo koka shka se dërojnë anave që kjo koka qajo shka na nuk kina të mujt me bajt shumicet e transmitive e thojnë nuk e dim kushet qiki hintin libra gjeje kushet qiki Shka nga duhet kushë, e kena morë mësimin, zgjëroj e gjokësin, të mjafton kush ështaj. Andaj, thëtë dëri bubi, ba'di ha, thërë në lopën, mëshonimi në pjesë të saj e nëgjallë njërin. Andaj, nëgjallë e vetë vetën me mësimin leja, Kefilani, e nëgjarjes, leja ke filani e allani. Ja po, qëfar, qëfar përme ka hongër Ademi, sa kuaj, me qëfar kalli ka, ka lëruhe Sulejmani, e kështu me radhë, sendet e cilat, qëka të bojnë dobi? Nuk të bajnë dobi. Andaj, Allahu Gjellivalet gjithmon, shpesher i len sendet e pashquara për të nga të regu neve diqka. Por që ndrohune të mësimët, len i skajet, qoshet, len i s'qoshet, len i sendet, të cilat nuk ju bajnë dobi, thjesht një kur reshtje me shujt. Apo, len i këto mesele, po mërnu me mësimët. Kjo është një gjarja e cila Allahu Gjellivalet ka shkoqit në Kur'anën e Tina, edhe, Me Musa alayhi salatu vesselam, sallallahu në jelle wala tekimat e e e rradhës dhe në takimet e të cilat do të vinë pas Ramazanit me lejin Allahu jelle wala do të kemi takime të ndryshme të cilat do të na mësojnë me u ndalme këtë pejgamber të madh, mirëpo me këtë me kaç duhet të thepërfundue emrin dhe titullin e këtij pejgamber dhe në Selam, i shkrimin e këtij pejgamberi Musa alayhi salatu vesselam, i jë zën zgjedhje, me jetuën në disa transmetime ka jetuar 120 vite dhe Allahu jelle wala sai Buhari na ka transmetuar hadith e nga meri sallallahu aleyhi sallam sallallahu i ka thonë sa po do me jetue sa po do, sa të dush ka thonë vendëse dorën tane në një, një, një, një, një bik, në një lop sa të kime, sa të qime ti godasës qatë ki me jetue e i tha musë aleyhi sallatës selam e, e mirë tha o zotë këtë kryim për të vite që ka ndodhë, tha o musë të shmarë të une tha po vi për tash, po vi për tash, me kaqë e përfondojna në gjarën e musë aleyhi sallatës selam dhe vazhdoj Leyna Allahu Jellaluhu, me sapain gamert tejet me Davidin alayhi salatu wassalam, me Sulejmanin alayhi salatu wassalam, Zakirin, Yahyan, deri tek Isa alayhi salatu wassalam, elusim Allahu Jellaluhu, qelaum Allahu tebaraka ve teala ndriçon mendjet tona me Kur'an, nga mundson me përfituar nga ngjarrjet rrfime të Kur'anore, elusim Allahun tebaraka ve teala, çq Allahu Jellaluhu, këto ditë të Ramazanit që kanë kaluar, Allahu Jellaluhu ti ban qabul. Elusim Allahun tebaraka ve teala, çq Allahu Jellaluhu në emocionën përjetuar shumë ramazana duke kërkuar ngjencën e Zotit te bareke u te ala elusim allahun xhelalu ala musliman ku do shen allahut indehman yetim atskam novor allahut xhelalu ala tim bolan elusim allahun xhelalu ala allahut a perfundim te mir aqulu qouli hada wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu inahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin